Kniha 2.1. Příběh Šuky mi pravil, ó, Rámo, jsi opravdu nejpřednější mezi moudrými a neexistuje nic, co bys měl ještě poznat. Potřebuješ se však ve svém poznání upevnit, abys mohl nalézt klid, který přichází s pochopením. Podobně jako to potřeboval Šuka, muž se toho dostalo prostřednictvím krále jménem Janaka. Ráma se otázal. O moudrý, řekni mi prosím, jak to, že Šuka navzdory svému poznání nenašel klid a jak nakonec klidu dosáhl? Vyšvá Mitra pravil. Slyš, Rámo, budu ti vyprávět duši povznášející příběh o tom, jak se Šuka Syn dvěhlasného mudrce jménem Véda Vjása, jenž nyní sedí vedle tvého otce, upevnil v poznání já. Stejně jako ty, išuka Šuka hluboce rozjímal o pomíjivosti tohoto světa, až dosáhl pravdy. Poněvadž však k tomu došel sám, nemohl se s jistotou utvrdit v tom, že je to pravda. Přitom dospěl do stavu nejvyššího odpoutání. Jednoho dne vyhledal Šuka svého otce Véda Vjásu a zeptal se ho, jak vznikla rozmanitost projeveného světa a jak tato rozmanitost dojde svého konce. Véda Vjása mu otázku zodpověděl, ale Šuka si pomyslel, to všechno už dávno znám, co je na tom nového. A nijak ho to nepřesvědčilo. Véda já za to poznal a řekl Šukovi. Milý synu, nevím, co bych ti více řekl, ale na zemi žije mudrc, král Džanaka, který je znalejší než já. Obrať se tedy na něj. Tak se stalo, že Šuka přišel k paláci krále Džanaky. Džanaka se od strážných dozvěděl o příchodu mladého Šuky ale týden si ho ani nevšiml. Šuka mezi tím trpělivě čekal před palácem. Po týdnu pustil Janaka Šuku do paláce, ale nechal ho čekat mezi tanečnicemi a hudebníky. Šuka i nyní zůstal v klidu, ničím nepohnut. Poté byl Šuka uveden ke králi a Janaka mu pravil, Pravdu znáš, co dalšího chceš ode mě slyšet. Šuka opakoval otázku, kterou předtím položil otci, a Janaka mu dal tutéž odpověď, jakou Šuka slyšel od otce. Šuka řekl, sám jsem to věděl, otec mi to řekl, v posvátných textech se to píše. A nyní jsi i ty potvrdil. Že rozmanitost vzniká na základě pohybu mysli a zmizí, jakmile pohyb mysli ustane. Když bylo jeho sebepoznání takto potvrzeno, dosáhl šuka klidu a spočinul ve stavu zvaném Nirvikalpa Samadhi.